O dia 13 de janeiro na História 1120 O Papa Honório II concedia uma sanção papal à ordem militar conhecida como os Cavaleiros Templários, declarando-a um exército de Deus. A organização, fundada em 1118 e liderada pelo francês Roudes Payens, tinha como missão proteger os peregrinos cristãos em seu caminho até a Terra Santa durante as Cruzadas. 1935. O humorista Renato Aragão, consagrado como o eterno de Dimocó de Os Trapalhões, nasceu e em Sobral, Ceará. Além de humorista, Renato Aragão também é diretor, produtor, dublador, escritor, apresentador, cantor e historiador. Antes de se tornar famoso, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Ceará em 1961. O início de sua carreira artística aconteceu aos 24 anos, quando venceu um concurso para trabalhar na TV Ceará. Na TV Excélsior, criou o programa Os Adoráveis Trapalhões, que também contava com Vanderlei Cardoso, Ivon Curi e Ted Boy Marino. Após idas e vindas em outros programas humorísticos, Renato nunca esqueceu seu projeto e, em 1974, já de volta a Tupi, fez a estreia de Os Trapalhões, ao lado de Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Era o início de uma jornada de sucesso que mudaria a vida de todos os comediantes. Três anos depois, em 1977, o programa fazia sua estreia na Rede Globo, exibido antes do Fantástico, aos domingos. Além de seu lado humorístico, Renato Aragão também mostrou preocupação com o seu papel social. Em 1991, tornou-se representante especial e embaixador da Unicef pela infância brasileira e foi condecorado chanceler da Ordem do Rio Branco. 1972, o enxadrista brasileiro Henrique da Costa Mequin, o Mequinho, entrou para a história como o mais jovem grande mestre internacional de xadrez aos 19 anos, ao empatar com o romeno Victor Cocautea no torneio de Hastings, na Inglaterra. De volta ao Brasil, Mequinho foi recebido no aeroporto pela bateria da Mangueira. 2012 a Acontecia o naufrágio do transatlântico Costa Concórdia, que afundou após bater em uma rocha na ilha italiana de Giglio. O acidente abriu um buraco no casco e inundou o navio, que virou. Ao todo, 32 pessoas morreram. O Costa Concórdia viajava com mais de 4.200 a bordo no momento do impacto. O comandante Francesco Schettino, apontado como responsável pelo acidente, foi um dos principais por um dos primeiros a abandonar o navio, deixando passageiros e tripulação para trás. O capitão ficou em prisão domiciliar até julho de 2012. No dia 17 de setembro, o navio foi reerguido do mar na operação de resgate de corpos pertencentes e também remoção da embarcação. Quando o navio se endireitou, foi possível ver o seu flanco oxidado após 20 meses submergido. Esses são os fatos que fizeram o dia 13 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.